Vorbim acum despre Sfânta Liturgie. Am vorbit de prima parte, care e Mă gândeam că chiar dacă nu e integrată în Liturgie, proscomedia face parte din Liturgie. Vă spuneam data trecută că e o parte care e nevăzută de credincioși în mod obișnuit. Dar acum o să începem. Comentarea sfântă și o să vorbim astăzi despre bine comentarea mare. O să vedem ce înseamnă asta. Vom cover toată întâlnirea numai bine comentarii mari. Chiar dacă e foarte scurtă, o să vedeți ce conținut extraordinar are. Dar acum vreau să văd câte ați reținut din dețele trecute. cine îmi spune ce e plus comedia? Hai să vedem. Ca să văd că nu vorbesc de Plus comedia bine a aduce înainte, a pune un dar înainte. Foarte bine. Deci, cum ați înțeles? Cu cuvintele voastre, cum ați înțeles că Voscominia este? este darul lui Dumnezeu pentru noi. Așa. Și mai concret? Este un fel de rezumat al vieții doamnește Un rezumat care punem în concret. Acolo, pâine și vin. Deci, pregătirea pâinii și a vinului pentru liturgia care urmează să se săvârșească. De exemplu, proscomedia nu se face niciodată separat de liturgie. Adică dacă n-am de făcut liturghie, nu fac proscomedia. Știți? Cealute slujbe toate se pot face și separat de liturghie. De aceea am zis că face parte din liturgie și proscomedie. Ce avem nevoie pentru proscomedia? Presculă. Presculă. <coughs> și mai ce? Câteva vase. Câteva vase. Și încă ceva. Vin. Și vin. Da, am zis 5 presturi. Nu știu dacă v-am zis data trecută, așa ar fi în mod obișnuit, ar trebui 5 presuri, Una pentru Sfântul Acneț Cubu, una pentru Maica Domnului. una pentru cele 9 cete. una pentru uh, conducători, ctitori și arhierii, și încă una pentru vii și pentru a Și vin curat, specificat. Acum, aici, părinții uh, visirici spun că ar trebui să fie vin roșu. Unii mai folosesc și alb, da. ca să nu se murdărească cervețelele, dar în special din roșu curat de struguri. De ce se specifică curat? Să nu fie din pastile sau contrafăcut, cu tot felul de alte chestii. Trebuie să fie curat de struguri. Ce să avem nevoie? Vă aduceți aminte? Câteva vase? Avem Sfântul Disc, Copia, Sfântul, Molin, Sfântul Potir, Lingurința, și luța, Deci cam astea sunt vasele și am zis fiecare are o, un simbolism în spate. Bun. Ce mai avem nevoie pentru Sfânta liturghie? Deci până aici a fost ce avem nevoie de la proscomidie. Acum trecem la partea cealaltă. Ca să putem săvârși Sfânta Liturghie, ce avem nevoie? Sfântul Antimis este unul dintre ele. Este o pânză ce se așează pe masa Sfântului Altar, și fără Sfântul Antisemit, nu se poate explica liturghia nicăieri. Sfântul Antisemit are imaginea punerii în mământ a Domnului Isus Hristos, întotdeauna, la absolut, la toate bisericile din lumea asta ortodoxe. Dar are și ceva special, două chestii. În partea de sus, da. În partea de sus are un săculesc cu Sfinte Moaște. Știți de ce? E obligatoriu să fie Sfinte Moaște. Liturgia se semărșea la începutul creștinismului pe mormintele martirilor. Și acum noi nu mai, nu mai suntem prin catacombe, dar am adus sfintele moaște, adică mormintele martirilor, cu noi. Când avem Sfântul antimis pânza aceasta, putem face liturghie și în pădure, putem și pe altarul de vară, putem oriunde, dar mai trebuie să aibă ceva Sfântul antimis ca să fie valid. O semnătura. Foarte bine. Semnătura episcopului locului. Deci, nimeni nu poate să-și facă el antimis. Dacă nu are semnătura, înseamnă că nu-i trimis de nimeni. Un preot trebuie să fie trimis de episcopul lui ca să poată să facă Sfântul Dalitughi. Altfel ce, nu. Ce este reprezentat, sunt dacă este o imagine este, a fost... Este icoana punere în rând, Numai mai puțin, ca oare. Icoana punerii în rând a Domnului Isus Hristos. Ia uite, alături, la Timis este grecesc. Dar așa sunt și cele românești. Cum? Se pune și în vinerea mare pe masă? Vinerea mare este aceeași imagine, dar se numește epitaf. Epitaful nu are semnătura episcopului și nu are secules cu sfinte moaște. Da? Deci punerea în a Domnului, evangheliștii, într-o parte și în alta, și aici, jos, vedeți, aici ar trebui, Deci este un antimis grecesc, nu este semnat, eu îl folosesc ca și epitaf, Aici ar trebui jos să se pună semnătura episcopului cu specificație clară pentru parohia Cutare din localitatea Cutare, deci este, este detaliat tot și dat, data în care s-a dat sunt. antimis. Deci, astea sunt obligatorii. A. Și rai pe tot preotii, sau se poate schimba? În general, antimisul se schimbă când se schimbă episcopul. Dacă nu se schimbă episcopul, cât trăiește preotul, rămâne acolo. Sau se mai poate schimba dacă se deteriorează, dacă se uzează foarte tare, sau dacă se șterge. Dacă se șterge, se duce din nou la semnat. Dacă se șterge, semnătura. Trebuie să fie validă. Deci, fiecare episcop își face, adică, fiecare episcopie. Că, de exemplu, noi avem metropolit, Numai metropolitul dă antimis pentru toată eparhia. Episcopul vicar nu dă antimise, numai dacă este singur în eparhie. Bun. Mai avem nevoie de altceva, de veșminte. Vedeți, celelalte slujbe se pot săvârși numai cu epitrahilul, se sunt acela ca un prosop care se pune după gât. Da? Chiar asta înseamnă, pe după gât înseamnă epitrahil. Dar Sfânta liturghie și sfințile Taini, în general, nu se pot face decât cu toate veșmintele. Deci ca să începem liturghia, avem nevoie de absolut toate veșmintele. Și asta înseamnă stiharu, este o cămașă lungă până în pământ, după aceea e epitrahilul, a doilea, de care v-am spus că se pune după gât, Apoi se leagă cu un brâu, se pun două mânecuțe peste stihar și apoi, deasupra de tot, ca niște aripi, este felonul. Și pentru fiecare din aceste veșminte, preotul are o rugăciune specială de spus. Toate luate din dar Dacă, dacă menține, vine și arăt și rugăciunile respective, la <cuvântării> păi aici, da? ...că pădeam aici, trebuie să <cuvântări> general pe dacă să nu greșesc... Ia uh. ja, să-mi... La... Stihar... Așa... Bucurați la va sufletul meu un Domnul, că m am îmbrăcat în veșmintul mântuirii și cu haina veselii m-am podobit, ca o nuimire mi-a pus până și ca pe o să m-am podovit cu podoamnul. Apoi la Epitrahil, binecuvântat este Dumnezeu, cel ce varsă harul său peste preoții săi, ca miru pe cap, ce se poboară pe barbă, pe barba al iarul, ce se poboară pe marginea veșmintelor lui. Apoi, binecuvintează brâu, toate au câte o cruce, stiharul are pe spate, brâu are pe mijloc, mânecuțele iară au câte o cruce și se binecuvintează crucea și o să vedeți de ce spun că se binecuvintează toate, așa. Apoi, la brâu, binecuvântat este Dumnezeu cel ce mă cu putere și a făcut fără prihană calea mea, cel ce domnește picioarele mele cale Cervului și peste celelalte mă pun. Apoi, la mânecuțe, dreapta ta Doamne s-a preaslăbit în tuterie, mâna ta cea dreapta a sfârmat pe brăjmaș, și cu munțimea care tale îți pe cei potrivnici, la mâna dreaptă, la mâna stângă, mâinile tale m-au făcut și m-au zis, înțelepsește, mă și mă voi învăța poruncile tale. Iar la felon, preoții de Doamne se vor îmbrăca într-o dreptate, cu vioșii de într bucurie se vor lucra, totdeauna cum și purulia și în vecii Amin. Deci toate acestea uh, sunt bucățele, versete luate din sa David și potrivite exact pentru fiecare veșmant în parte. Apoi, pe trebuie să se spele măinirile, rituală, cred că v-am spus și la proscomidie, în care spune, iarăși, rugăciunea de spălare, spălare, pentru cei vinovați mâinile mele și voi înconjura în tarută, Doamne, ca să glasul la auditare, să spun toate de tale, Doamne, iubite bună bunăcvința casei tale și locul să își slav să nu pierzi cu că nici o sufletul meu și cuvărsătorii de sânge viața mea. În mâine cărora sunt părătăneșile, dreapta lor sau au put de daruri, iar eu într-unerăutatea mea am umblat, izbăvește-mă Doamne și mă miluiește, piciorul meu a stat întureptate, din bisericii te vorbine cuvânta Doamne." Și abia după ce a terminat preotul toate acestea, este gata de Sfânta liturgie. Dar mai avem nevoie de ceva totuși pentru Sfânta liturgie. Avem nevoie de masă și de credincioși, dar imediat. Preotul nu poate face singur liturghia. Trebuie cel puțin în concret să fie. De minim, 2. Nu e suficient cântărețul? e suficient dacă e cântărețul, dar dacă nu e nici cântărețul, nu poate. Așa, mai avem nevoie de altar și de cele de pe altar. Vă să aminte în chivotul, le ce am mai discutat noi despre asta, Moise se așeza trei lucruri. Și uitați-vă ce interesant aceeași corespondență a celor trei lucruri din Vechiul Testament din Chivotul Legii, noi le avem pe masa Sfântului Altar în Noul Testament. Ce era în Chivotul Legii? Cine și aduce aminte? Mană. Un vas cu mană. Toiagul Iaroncea Odrăslit și încă ceva. Tablele. Și tablele Legii. Bun. Acum, toate astea avem în Noul Testament. La mană care e corespundentul? Sfânta împărtășanie. Noi avem așa numitul Sfântul Chivot, este chiar în fața crucii de pe altar, da? Este Sfântul Chivot, care are împărtășania pentru bolnav sau împărtășania uscată, tot timpul pe masa Sfântului Altar. Exact cum era un vas cu mană, noi avem Sfânta împărtășanie pe masa Sfântului Altar non-stop, adică orice fel de urgență are omul să poate să fie împărtășit la orice oră din zi și din noapte, Da? Apoi, corespondentul toiarului le care au drăslit, noi ce avem care au drăslit? Știți, am, am plântat aron și am verzit. O, o boată moartă, nu poate înverzit. E crucea, da? Da, Crucea care e de moarte. Hristos, prin răstignerea lui, a făcut-o dătătoare de viață și a înverzit viața veșnică pentru toată lumea. Și corespondentul legii cei vechi, avem legea cea nouă, Sfânta Evanghelie. Vedeți ce frumos le-au așezat părinții toate, exact după Sfânta Scriptură. Deci asta avem nevoie pe altar și apoi mai avem pomelnicele. v a spus data trecută că pomenim pe și pe adormiți, pe nume, pe fiecare. Dar minteam să precizez că la Sfânta Liturghie nu poate să fie pomenitor oricine. Deci, cei care nu sunt ortodoxi nu pot fi pomeni. Și o să vedem de ce. Pentru că aici sunt doar cei care au împărăția celor deschise, Cine nu este botezat ortodox, nu poate să fie pomenit la Sfânta Liturghie. Deci dacă cel puțin, asta e prima condiție, botez ortodox. Apoi, cei care trăiesc în păcate foarte grave, nici aceia nu pot fi pomenit la Sfânta Liturghie. după omului părinți. Deci cei care, practic, cei care nu se pot împărtăși, aceia nu pot fi pomenit. Da. La pomenirea celor care nu sunt botezati, Vă referiți la pominirea polentaină sau la pomenirea cu ieșirea darurilor înainte? Păi, în mod normal, la liturgie se pomenește doar acolo la Sfânta Proscomidie. Nu la ieșirea cu darurile, nu sunt, sunt pomenit pe nume decât în cazuri excepționale. Dar părinții biserici sunt la Sfânta Liturgie, deci absolut tot ce ține Sfânta Liturgie pot fi pomeniți doar cei ortodoxi. Cei care nu sunt ortodoxi, pomenim la Acartis, la Paraclis, la Psaltire, la Vecernie, la toate celelalte slujbe pot să fie pomenite cei care nu sunt ortodox. Dar da. la Sfântul Mastru pot fi ca Sfântul Nici la Sfântul Maslu. Că Sfântul Maslu este o taină dintre deci cele șapte. Și cele șapte taine țin strict, deci pot fi administrate cele șapte taine doar la cei care sunt ortodox. Acum botezul nu, că botezul e tocmai... Intrarea în biserică se face prin botez, da? Fără botez nu poți să primești nici cununia, nici împărtășania, nici spovedania, nici maslul, nici preoția, nici mirungirea. Deci niciuna dintre ele. Botezul este condiția esențială. Și se aplică și la persoanele care sunt botezate în credință catolică sau greco -americă. Da, nu contează. Catolici, greco-catolici, nu contează. Nu e ortodoxă, nu pot fi pomeniți la, la taine. întrebarea asta pentru că cele șapte susinte taine au fost utilizate și... Sunt utilizate și la ei, dar Biserică Ortodoxă nu le recunoaște ca și valide. Nu le recunoaște ca și taine. Chiar citeam la, la Stintul Stin Popovă și la Serafimu Rons, noi, noi nu acceptăm că sunt taine valide. Că atunci am acceptat că și Biserica lor este la fel. Adică poți să pui la același nivel că minciuna cu adevărul la fel sunt egale. nu? Că seamănă, între seamănă foarte bine și atunci nu. Deci nu sunt, nu sunt taine valide decât în Biserică Ortodoxă. Știu că sună dur, așa, Ce, dar... Cei care s-au dormit. Cum? Cei care s-au dormit, pomenirea celor adormiți, dar au fost de altă. La pomenirea celor adormiți și aici sunt. Sunt mai multe excepții. De exemplu, mulți și cei de alte religie nu se pot pomeni la liturgie, se pot pomeni la celelalte. Uite, parastasul și pomenirea celelalte nu sunt taine. Și atunci se pot spune cei care nu sunt de aceeași religie, dar aici intră și aici discuții aprinse legate de sinucigaș, de exemplu. Știți că la sinucigaș nu se face slujba mormântării și mulți spun că nici la sfârșitul Liturgiei nu pot să fie pomeniți chiar dacă au fost ortodoxi. Nouă prea Preasfințul Vasile zice, poate noi pomenim singuri, dar puneți acolo împreună cu familia, la sfârșit puneți și, și pe acela care, care și-a luat viața. Deci sunt câteva elemente așa de, de detalii pe care a trebuit să le cunoaștem. Bun. Hai să mergem! La încheierea proscomediei, preotul zice o rugăciune, un tropar foarte interesant, foarte cuprinzător despre Domnul Isus Hristos, care se repete după aceea și în, în, în Sfânta Liturghiei. În mormânt cu trupul, în iat cu sufletul, rai cu târharul și pe scaunul, împreună cu Tatăl și cu Duhul fiind, pe toate le a umplut cel ce ești necuprins este Dumnezeule, împlându-le ceea ce ești necuprință. Ce vedeți aici? Ce elemente sunt cuprințe? Deci Hristos, care în același timp, fiți foarte atenți, asta înseamnă rezumatul vieții și mântuirii pe care a dus Hristos. În același timp, Hristos este în morând cu trupul, în iad mai jos cu sufletul, în rai, pe scală împreună cu Tatăl și cu Duhul, toate umplândurile ce ce ne necuprins. Deci, Hristos prin venirea lume umple totul. Fiți atenți! Umple, umple cerul, umple pământul, umple iadul. Tot e plin de Hristos. Știți că zice David la un moment dat, unde voi fugi de la tine, Doamne? În cer de mămoisuit ești acolo, dar în adâncurile iadului de mă voi coborâ, acolo e și tu și mâna ta vă va ajunge și acolo. Din avem unde să te ascunde de Dumnezeu. Dumnezeu e pentru tine și El a venit ca să umple totul. Să umple totul. Și vedeți, extinderea asta lui Hristos pretul tine nu face altceva decât să fie extindere în Lui Dumnezeu la toată lumea. De aceea zicem că liturghia recapitulează toată lucrarea de mântuire a Lui Dumnezeu. Deci la proscomedia. Ce-am făcut la proscomedia într-un mod simbolic acolo scurt Dar întreaga liturghie noi recapitulăm, nu repetăm, atenție, și recapitulăm, adică o scoatem în afara timpului și noi trăim în taina liturghiei în afara timpului. Și vedeți, tocmai asta este Sfânta Liturghiei. Ce înseamnă binecuvântarea? Trece la binecuvântarea mare. Binecuvântarea în limba latină Benedicto, în greacă Evlogia, în slavonă Blagoslovenie. Așa ca să înțelegeți ce înseamnă. În dicționare înseamnă a vorbi de bine, da? Binecuvântarea. Da, Vorbi? Bine. A lăuda, a Aleuda a sărbătorii, a acordat unei ființe sau instituții o poziție cu totul specială sau privilegiată. Da? Asta înseamnă bine binecuvântarea într-un sens, să zic, mai restrâns. Dar a cuvântare, foarte multe elemente de detaliu, sensuri, dacă vreți. A revărza Harul Divin. Deci prin cuvântare se revarsă Harul Divin. Înseamnă a o formulă rituală însoțită de un gest, menită a atrage protecția divină asupra unei persoane sau unui lucru. A doua, Apoi, a dorit prosperitate și fericire cuiva, invocând avesa numelui Dumnezeu. Asta seamănă cu urările, știți? O urare de bine, ca o binecuvântare. A lăuda, a preamări pe cineva în semn de recunoștință, sau a lăuda să vi pe Dumnezeu, a nevarsa asupra cuiva belșug, mulțumire, satisfacție, a chema darurile cerești asupra cuiva, a dări cu toate bunătățile, a face să se bucure de fericire, a da acordul pentru ceva, permisiune sau ascultare. Vedeți? Astea sunt sensurile binecuvântării. Ca să vedem că liturgia, începe prin binecuvântarea mare ca și un act liturgic. Toate actele liturgice, adică gesturile, vorbe, tot tot, tot ce face preotul, nu este altceva decât un simbol al împărăției. Am zis, este o transmitere de har. Ce înseamnă transmiterea de har? Se canalizează, dacă vreți harul divin de la Dumnezeu prin aceste gesturi orientate spre ceva. De exemplu, avem prin punerea mâinilor. Asta e o binecuvântare. Și în epoca primară, prin punerea mâinilor se înțelegea, efectiv, transmiterea harului. De aceea, Preoții, prin succesiunea apostolică, așa se numește continuitatea asta de transmiterea Harului, prin puderea mâinilor, Primes Harul de la episcopii dinainte, episcopii dinainte de la ceilalți, și tot așa, într-o linie luptă de la Hristos și până în zilele noastre. Apoi, avem semnul crucii cu mâna, da? Se face semnul crucii cu mâna, peste apă, când se sfințește apa, se face semnul crucii, peste inele la logodnă, de exemplu, Da? Se face pe lumânarea care o primește nașul la botez, se face semnul crucii. Peste capul cuiva, când se pleacă cineva la binecuvântare, se face semnul crucii. Se binecuvintează masă, se binecuvintează tot poporul prin acest semn al crucii și nu-i deloc împlător, Pentru că această binecuvântare nu face altceva decât de la Dumnezeu, prin preotul care primește harul, să se transmită harul mai departe. Da? Deci noi când ne plecăm să luăm binecuvântare de la cineva... Nu facem. Este și un act de izberire, într-adevăr. Dar nu e un act gratuit. E un act care atrage harul lui Dumnezeu asupra noastră. De aceea, părinții ne îndeamnă de fiecare dată când vedeți un preot, cereți bine cuvântare. E adevărat că preotul dă în har cât are. Nu poate să dea ce nu are, nu? Deci, dacă el primește harul Lui Dumnezeu, dăriește mai departe. De aceea, mă spuneam, de, de Sfântul Porfiriu, de exemplu. Păi când dădea Porfire, de o Sfântul Porfiriu o binecuvântare, îmi aduc aminte acum, recent, v-am spus, uh, a venit cineva la dânsul că nu se putea lăsa de fumat. Deci îți dau binecuvântare să-ți fie scârbă de țigări. Și când am ieșit de la el, am scos pachetul și am vrut să trag o țigară. Și mata a fost de grație, de am aruncat. Și nu am mai fumat de atunci, că nu au fost grație. Asta înseamnă binecuvântare, înțelegeți? Adică, cuvântul cuiva. Se opre de harul de la Dumnezeu, pentru că el e conectat la Dumnezeu și transmite o putere celui care primește binecuvântarea. E extraordinar. Apoi, cu Evanghelia, iar se dă binecuvântare. Și în special la Sfintele Taine, se binecuvintează cu Evanghelia. La Sfânta Liturgie, binecuvântarea mare începe, preotul rostește cu gura cuvintele, dar cu mâinile ia Evanghelia și face semnul crucii la Liturgie peste Sfântul Antimis. La botez, peste cristeniță. La cununie, peste cununi, de dă cuvântarea, La Sfântul Masrul peste vasele sau vasul cu ulei. Deci, semnul acesta al crucii, cu Evanghelia, dacă vreți, o binecuvântare mai mare, mai puternică. Că nu binecuvintez cu mâna mea, adică cu ce m-am și ci binecuvintez ce în Evanghelie. Iensul Hristos. Cu Hristos binecuvintez începutul. Sau cu agiasmă se mai poate bine binecuvânta, vedeți bine cuvântăm cu agiasmă, dăm pe crește cu capul, cu agiasmă, iar un semn de binecuvântat. Astea sunt câteva din câte mi-am adus aminte. Gestul cu Evanghelia, am zis, e un gest din Duhului, pentru că e Hristos în Evanghelie, dar uitați-vă și în gestul cu mâna. Cum ține preotul mâna când binecuvântează? Cum de -te -te -te -te. Nu, așa, așa binecuvântează părinții pe copii. Da? tu trebuie să țină mâna într-un chip în impede. că vă arăt. Ia uitați vă Să formeze din degetele lui I-C I-C X-C care înseamnă Isus, Hristos. Deci așa trebuie să țină preotul mâna la binecuvântare. Acolo în partea stângă a pus o altă binecuvântare care nu trebuie să o fac și care nu-i deloc întâmplătoare ci e semnul satanic. Ca să vedeți că niciun gest nu este gol. Gesturile sunt pline de conținut. Când ai binecuvântare, tu l aduci pe Hristos, în omul care stă înainte, sau când faci semnul celălalt, a aduci pe Satan. Da? E scornele diavolului și a sapului și l aduci acolo când faci semnul ăsta. Vedeți la toate concertele rock, parcă întâmplător fac gestul ăsta. Nimeni nu face așa la concert rock, nici din greșeală. Nu face nici din greșeală. Da? Deși creștine mai fac din greșeală și în semnul lor. Dar trebuie să fie foarte atenți la gesturile pe care le facem. Da? Deci, noi să binecuvântăm. Preotul binecuvântează, nu acum așa, noi și noi trebuie să binecuvântăm cu cele trei degete, cum de binecuvântăm, Că și semnul cruci, e o binecuvântare asupra noastră, dar părinții își binecuvântează copiii, tot așa, fiecare trebuie să ne binecuvântăm paharul cel și la noastră, să știți, când ne punem la colcare cu semnul crucii. uite, numele Tatăl, Mișafinul și a Sfântului Duh. Amin. Și acolo se coboară Hristos. Bun. Binecuvântarea nu este altceva decât cortina. Cortina la teatru. ce cortina? Are importanță sau nu are importanță cortina? Ce arată cortina? Că începe ceva foarte, foarte serios. Cine intră după ce se trage cortina? Știți, acum recent a fost un artist, nu dau numele, care... o zice, uite, eu vă cânt, dar după ce am început concertul, nu, în și nu mai intră nimeni. Da? da? Și au venit cineva cu pile, cu nu știu ce, și au intrat... După 5 minute ce a început concertul, s-a și așa o doamne legată a intrat să frumos pe scaun. Și artistul nostru a zis, mulțumesc frumos, că a luat acasă. Nu mai stau, părugat frumos, dar am plătit bilete. Nu, eu v-am spus, după ce se trage cortina, se deschide concertul, nimeni nu mai mișcă, nu mă pot concentra. Da, gândiți-vă cât de important este să fim de la început la sfânta Liturghie. Că se trage cortina împărăției cerului. Știți cum e asta? Ați văzut din arte, a citit ăla cu ă, șifonierul, leu și vrăjitoare. De acolo intrau într-un dulap și când trăgeau cortina, numai dulap care nu are fund, nu are capăt, intrau într-o altă lume. Ei, asta face bine cuvântarea cea mare. Deschide cortina împărăției lui Dumnezeu și noi am intrat în împărăția lui Dumnezeu. Am ieșit în afară timpului când se deschide cortina. Păi mai vedem când trezești azi noaptea. Ha, mai poți să intr'i la litrie, acum mai să îngrădi. Ha, intr'i și tu la trening, hai. Dar deja ai pierdut startul. Ia, gândiți vă că mergi la un concurs când se lasă ștafeta jos, start. Toată lumea a pornit. După 5 minute ești și tu. S-au dat startul, s-au dat. Unde s-e? La 2 km. No, poți și tu. și eu, hai. Slabe șanse. Slabe șanse. Geniu trebuie să fie ca să pe ceilalți. Nu? Exact așa este cât întârziem la Sfânta Liturghiei. Păi dar pe am venit, dar păi n-am simțit mare lucru, dar păi n-am... Păi, dar normal că n-ai simțit, normal că n-ai trăit, din moment ce n-ai venit la început. Din moment ce n-ai înțeles cortina asta care se deschide. Uitați-vă ce spune Bine Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Niște cuvinte foarte simple, nu? Binecuvântate este împărăția Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duhamie. Deja ne bagă în împărăția da? Cu ce? Cu binecuvântare. Ei, de aici în aici, înainte, binecuvântarea vine din ambele părți. De la Dumnezeu spre noi, Bine binecuvintează pe tot ce -i prezenți. Eu le zic tuturor, când lipsești la liturghie, binecuvântarea pe care Dumnezeu o trimite peste tine, o iau ceilalți. Că Dumnezeu întotdeauna își trimite binecuvântarea lui peste sunt Liturghie. Întotdeauna. Și se împarte la cât sunt. Da? Câțiva mai puțin? Ia mai mult, dar. Câțiva mai mulți, Ia mai puțin, dar. Fiecare. Da? Dumnezeu are pentru fiecare în parte. Și pe de altă parte este și binecuvântarea noastră, că adică noi, când bine cuvântăm, vorbim de bine și spunem lucrurile bune ale împărției lui Dumnezeu. Mai avem câteva binecuvântări, ca să face subiect de diferență de ce biserica numește asta binecuvântarea mare la toate tainele. Și la botez, și la cununie, și la masă, se începe cu binecuvântarea mare. e am asta. Avem binecuvântarea mică, și se folosește la celelalte slujbe. La veceri la speștanii, la rugăciuni de seară, la paralele de la miezul nopții, Toate începe cu binecuvântat este Dumnezeu, nostru, noastră tudia, și pură și binecuvântecilor amîn. Da? Și mă spuneam, asta e diferența. La binecuvântarea mare trebuie să fie toate veșmintele. La binecuvântarea mică, numai mai drahilul e suficient. Da. Apoi avem binecuvântarea trăimică, se folosește la utrenie, dacă sunteți atenți. Începe cu binecuvântarea mică, utreina, dar la un moment dat este binecuvântarea asta trăimică, slavă Sfinte și ceri de ofință și de viață, făcătoare și nedespărțite e trăind, totdeauna cum și pumea și în veci vecii, veci, Și dacă sunteți atenți, binecuvântarea aceasta se folosește la uh, toate slujbele din săptămâna luminată. Toate încep cu binecuvântarea asta. De la Paști, începând cu uh, slujba Învierii, care e o utrenie, se începe cu binecuvântarea asta. Slavă, Sfinte, și de O Ființă din Viața Apoi mai avem binecuvântări cu grămada. Avem binecuvântări finale. Deci dacă binecuvântarea de început este cortina care deschide Împărăția, binecuvântările finale ce sunt? Cortina care se închide și se dăriește oamenilor dezlegare și binecuvântarea să plece în pace cu Dumnezeu. Cele mai cunoscute, pentru rugăciunea tuturor Sfinților, părinților noștri, Doamne, este Sfântul Dumnezeul nostru miluiește-ne și ne mântuiește pe noi, apoi cu noi este Dumnezeu, cu har și cu asa iubire de oameni, totdeauna cum și puria și viece și alta. avem la optică sau la Bine, binecuvântarea. În general, se folosește, vedeți, și spun când e preotul de față, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne, miluiește părinte bine când preotul zice aici, Dumnezeu ne minostivește despre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește. Toate binecuvântările acestea nu sunt altceva decât legătura strânsă care trebuie să se formeze între om, preot și Dumnezeu. Și uitați-vă atenți. Când preotul stă cu fața spre credincioși, este reprezentantul lui Dumnezeu, adică aduce de la Dumnezeu binecuvântarea. Când preotul e cu spate la credincioși, aduce de la credincioși Rugăciunea către Dumnezeu. Deci, preotul ce face? Între Ciocan și Nicovană. Dumnezeu cel bun și iertător și blând și sfânt, care cere Lui să fie sfânt, și între oamenii păcătoși și El păcătos, care cere să fie sfânt. Toate se sparg în capul lui. Da? Păcatele oamenilor și sfințirea Lui Dumnezeu. Toate se sparg în capul și în sufletul preotului. Și asta face preotul. Toată viața. Asta e rolul preotului ping pong între om și Dumnezeu. Dumnezeu zice, Du-te, spune-le. Spun, Doamne, dată mă ascultă, ajung, și spune. Și oamenii spun părinte, spune, roagă-l pe Dumnezeu, așa să-l duc. Doamne, au zis, credincioși, asta, asta, asta, asta, știți. Zicea părintea a Și Și oamenii roagă pe Dumnezeu să-i ajute, să-i dea sănătate, să-i facă bine. Și Dumnezeu îi roagă pe oameni să se întoarcă de la păcat. Și merge în continuare rugăciunea asta, continuă. Și preotul la mijloc. O duce de la unul la altul. Bineînțeles că și pentru el, personal. Că e mai mult, e mai mult în partea asta în alte cu oamenii, cât cu Dumnezeu de motivul Deși, dacă ar fi la modul serios, vă spuneam că în epoca primară erau trei trepte ale sfințeniei care respectau... Um, valoarea dovnicească a fiecăruia în parte. Adică, diacolul trebuie să fie pe treapta despătimirii, că să nu mai aibă nicio patimă. Dezlegat de orice patimă. Fără asta n-avea voie să fie diacol. Preotul pe treapta iluminării, adică să fie văzut lumina necreată, dacă nu avea voie să fie preot. Și episcopul pe treapta desăvârșirii, adică nu mai face nici un păcat. de No. Păi, iar că să fii un catehume, nu? Nici preu, nici diap în catehume, adică la care se pregătește pentru. Înțelegeți ce seriozitate era în epoca primară pentru a aduce a, a împărățirea lui Dumnezeu înaintea oamenilor, că asta e liturgia. Și e o treabă extrem de serioasă. Nu există nicio treabă mai serioasă decât liturgia pe pământul asta să știți. Absolut nimic. Tot e proiectele Lumii. Nu se ridică nici negru sub unghe, cât e liturghia. Să-l aduci pe Dumnezeu oameni. oameni. Să aduci toată împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Hai Bun. Mai avem binecuvântări la masă, mai avem binecuvântări în toate felile de situații. Vreau să vă duc la prima binecuvântare. A văzut Dumnezeu oameni și ce au zis? Ia binecuvântați zicând creșteți, vă munțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Ce Asta? Bi prima bine a lui Dumnezeu. S-a primit? Păi nu că vine ăștia, că suntem prea mulți pe lumea asta, șapte miliarde. Dumnezeu ce-o zis? Umpleți pământul. Pământul ăsta poate să suporte peste șaptezeci de miliarde de oameni, nu șapte. Sau opt. Șaptezeci de miliarde. Sunt atâtea terenuri goale și pustii, peste tot. Și noi ce suntem prea mulți pe Pământ, nu e adevărat. Dumnezeu a zis cuvântat. el a binecuvântat, să este un rău cuvântat, dacă vreți. În contradicție cu Dumnezeu, da. depopularea maselor, scăderea demografică este împotriva lui Dumnezeu. v a zis, creșteți, vă mulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Nu zice să aveți un copil sau niciunul. Nu zice, umpleți pământul și -ți stăpâni -ți. de stăpâniți. era mult mai mare. de viață era mult mai mare. mult mai mult, sigur că da. Sigur că da. Bun. Mai departe, ce binecuvântări vă mai aduceți aminte din Sfânta Scriptură. Hai să vedem. Cine își amintește? Vă las să vă gândiți. Uite, Domnul Iisus Hristos vorbea oamenilor și la am un moment dat i-au adus copiii să-i binecuvinteze. Vă aduceți aminte? Și să-și pună mâinile peste ei. Cum binecuvânta Domnul Isus. Își punea mâinile. Vedeți, gesturile astea sunt foarte importante. Atingerea asta prin punerea mâinilor. Dar încerici îl certau. Zicând. Iar Isus a zis. Lăsați copiii și nu prin să vină la mine, că unora cașești este părăția cerului, Și punându-și mâinile peste ei, s-a dus de acolo. Legătura cu împărăția este comentată. Hristos ne binecuvântează pe copii și zice, ca și aceștia, trebuie să fiți ca să intrați în împărăția Lui Dumnezeu. Cum trebuie să fim când intrăm în sută liturgie? Ca și copiii. Cum? Adică așa de, de simpli, de curați, înainte Lui Dumnezeu, așa de credincioși, crezând tot ce a ne-a spus părinții bisericii. Apoi, ia uitați-vă, cuvântul exact de început al liturgiei el luat de aici, în intrarea Domnului în Ierusalim. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau pe urmă strigau, Osana, binecuvântat ce vine într-un numele Domnului. Și aici, binecuvântată este împărăția ce vine a părintelui nostru David, Osana, tot și Iisus. De, de aici începe, binecuvântată este împărăția ei, aici trebuie să ne oprim un pic ca să vedem ce-i aia împărăție. Vă dau temă de gândire. Ce-i a, a venit în împărăția sau n-a venit? Sau va veni la sfârșit? O să vedem. Altă binecuvântare. Vă aduceți aminte de mulțirea pâinilor? Da, Matei 14. Porunciți să se așeze mulțimele pe iarbă și vând cele cinci pânzi și cei doi pești privind la cer a vine binecuvântat. Și frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. O binecuvântat omul pâinile. Nu știm exact, probabil, semnul cruceu au făcut asupra lor. O binecuvântat pâinile și ele s-au mulțit. Ce s-a întâmplat? Din cinci pâini au devenit hrană pentru toată lumea, pentru cinci de oameni și din doi pești la fel. Hristos le-a mulțit prin simpla binecuvântare. Apoi, uitați-vă că mergem încet, încet, toți pe liturghie. Binecuvântarea merge ce tot pe liturghie, La cine ce Pe când mâncau ei sus, luând pâine și binecuvântând, ce au făcut cu pâinea? Binecuvântat-o! Aflând și de-a a zis: Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumim le-a dat, zicând, vezi dintr-o acesta toți. Deci, Hristos binecuvintează și în acestea. Apoi, binecuvântarea este individuală și colectivă. Adică, și personal, noi la fiecare parte, dar și ca și. Oameni, da tot. uitați-vă în Numeri, capitolul 6, în Bicru Testament, să știți bine comentariile, erau luate mult mai în decât le luăm noi. Acum, dacă ne trimite, nu e de tot, ia bine comentarii. Apropo de asta, vă spun, la un moment dat, zice de Hula, mai în fața catedralei și a un cerșitor la mine și ce părinte, da, atunci, dacă mi-i foame și n-am nimic de mâncare și mă scot o cezcă în buzunar, n-aveam bani și zice, mai, nu n-am niciunele, uite, îți dau bine comentarii să-ți cineva. Deci odată, eu dau dat binecuvântare, loc de bani, fiți atenți. Mâine vine asta după veceni. Părinte, zice, 50 de ani, dat un nou. Dacă mi-ați dat binecuvântare, vă dau 50 de ani, n-am primit atâția bani în viața mea de la un singurul. Vă dați seama ce poate să facă binecuvântare. Și noi o luăm așa. Ah, păi, mă binecuvântăm, mă binecuvântăm. Băieți, bine Și ce e cu asta? Noi ne înțelegem. Pentru că e o legătură nevăzută ce se creează între Cel binecuvântat și Dumnezeu. E o legătură strânsă. Uitați-vă în, în Cartea Numeri ce spune Dumnezeul Moise. Ar Domnul cu Moise și-a zis spune le Aron și fiilor lui și ne Așa așa se binecuvântați pe lui Israel și să ziceți către ei să te binecuvânteze Domnul, să te păzească, să caute Domnul asupra ta cu față vesele, să te miluiască. să ți împartă Domnul fa la sa către tine și să-ți pace. Așa să cheme numele meu asupra fiilor lui Israel și eu, Domnul, îi voi binecuvânta. Asta aș să le învățăm pe de rost și când ne vine în trafic să trântim câte o vorbă din aia, să zicem asta. da, Să te binecuvinteze, Domnul să te păzească, să-ți caute asupra ta cu față veselă. Cum ar fi? Când ne înjure colegii, noi să trântim că de una de asta din Scriptură, cred că s a uita prima dată șocați la noi. Și după aceea am vedea cum efectiv se coboară Harul Duhului Sfânt asupra bine binecuvântat. În Cartea de uteronom, 28, uitați-vă și mai atenți. De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, vor veni asupra ta toate binecuvântările acestea și se vor împlini asupra ta. Deci dacă om ascultă, se împlinesc binecuvântările. Și o să vedem, le punem imediat în față-înfață în față cu blestemele. Deci binecuvântarea nu e altceva decât exact inversul, da? care e blestemul. Inversul blestemului. Când ai binecuvântat, când asculți de Dumnezeu, bine binecuvântarea. Dar dacă asculți de Dumnezeu, blestemul nu se poate lega de tine, să știți. Orice vrăjitor din lumea asta să facă blestemele cele mai tare, când tu ești unit cu Dumnezeu, nu se leagă. Că mai vin câte spun, dar chiar există blesteme, părinte? Da, există. Există brăj, există și în ziua de astăzi. Există. Și farmece. Dar se leagă numai de aceea care ne ascultă de Dumnezeu. De aceea care nu sunt strâns legați de, de Dumnezeu. Pentru duc aminte acum din patrix, zice că la un moment dat soția unui om a fost transformată în cal. Iau. Numai s-a trezit cu calul în casă. Jurul de nevastă. Doamne, de cineva făcut Iulade, la părință, a făcut să frășe. Chiulatezi la părinți, au făcut acolo dezlegări. <coughs> toți la un părinte bunătățit și ăsta care vedea cu Duhul, că de fapt bine în cuvântarea asta este. Să vezi toate lucrurile în ordine, să le pui toate în ordinea pe care a vrut o vrut-o Dumnezeu. Că ăsta de departe, când a o venit, zice, ai venit cu soția. să dești că ia vedea cu calul de copertă. Și ai venit cu soția, așa i? Zice, nu, că el și eu văd că e soția, dar nu am voie o vedeți ca. Pentru că ochii voștri nu sunt curați. I-au zis. Și o făcut rugăciune, că lucru ăsta din nou S-a transformat calul în femeie. Și zice, de ce nu s-a întâmplat asta? Și au zice, zice. Pentru că mai mult de 40 de zile au trecut de când nu te-ai împărtășit. De zice, mai mult de 40 de zile să nu treacă fără să te împărtășești. Că atunci deja ești în pericol. Deci, când au trecut 40 de zile, tu nu te-ai unit cu Hristos, tu ești expus. Nu e neapărat să-ți se întâmple, dar ești expus. Nu? Ești riscant. Da? Riști! Riși! Uitați ce zice, cum e bine cuvântarea asta. Bine cuvântat să fii în și bine cuvântat să fii în țarele. Bine cuvântat să fii rodul Pântării tău. Rodul Pământului tău, rodul dobitoacilor tale. Bine cuvântată să fie havarele tale și cămările tale. Bine cuvântat să fii la intrarea ta în casă. Bine cuvântat să fii la ieșirea ta din casă. Ei, dacă am ști noi să bine binecuvântăm așa? pe frații noștri, pe colegii noștri, pe cei din familia noastră. pe păi ar fi un har și o bucurie fiecare zi a noastră. Mai ne-am binecuvântat unul pe altul. Vesteu a zis că este la fel cu injuria, e lipsa cuvântări. Apoi, binecuvântarea mai are și sensul de învoire sau de acord sau de permisiune. De asta vedem în specia la călugări. Călugării, pentru că trebuie să trăiască într-o ascultare de plină, nu că noi n-ar trebui să trăim, Ce binecuvântare pentru orice lucru serios sau de făcut. Da, Nu ce binecuvântare să scorți cosul de după nas. Da? ce binecuvântare când trebuie să mergi undeva, te duci la stareți, am binecuvântare să merg. Starețul zice da, atunci ai, sau nu, atunci n-ai. Tu poți să mergi și fără binecuvântare, dar dacă te duci fără binecuvântare, iară zic părinții, ești expus. El nu a cu cu tău, te-a dus singur, fără Dumnezeu. Când ceri binecuvântarea duhovnicului sau stare,țului nu faci altceva decât să ceri protecția lui Dumnezeu peste lucrul pe care tu ai de făcut. Da, Adică să nu-l faci singur, să-l faci cu ajutorul, cu protecția lui Dumnezeu, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Acum, cine dă de binecuvântarea? Și deci aici e important. În cartea de nou se descrie așa. Să vină preoții fiile Leviților, că pe ei a ales Domnul tău, Dumnezeul tău, să slujească și să binecuvinteze numele Lui, și după cuvântul lor se hotărăște orice lucru îndoielnic și toată gura mare apiciunită. Ia După zile a rânduit pe preoți, pe Leviți, să dea binecuvântări. Vă duc mai departe. Binecuvântate și nașii, și părinții, pe fiii. Da? Fac semnul crucii pe trup, fac semnul crucii pe pas și noi ne binecuvântăm pe noi. Dar acum, în toate este o ierarhie. Adică, uh, episcopul poate să binecuvinteze și pe alt episcop, deci la același nivel, binecuvintează și pe preot, binecuvintează și pe diacon, binecuvintează și pe credincioși. Preotul poate să binecuvinteze pe alt preot, dar nu poate poate binecuvânta pe episcop. Diaconul poate să binecuvinteze pe credincioși, dar nu poate binecuvânta pe preot și pe episcop. De aceea, zic că din ciorșii, nu cuvintează, mai bine decât eu, unul din ăsta, în special din alte confesiuni, și așa mai mă mai cuvintează de număraștini. Dar, bun, cine-ți o dație darul ăsta și dreptul ăsta să binecuvântezi? Că zice, cel mai mic să binecuvânteze de cel mai mare. Da? Deci nu e loc întâmplător. Sau vă mai răd, încă un lucru interesant cu binecuvântarea mesei. La Evrei, masă binecuvântat Tatăl, cel mai mare. Și dacă era un profet sau un preot în zonă, întotdeauna preotul binecuvântat. Trecea pe planul 2, tata. Uitați-vă la, în Cartea Regilor, prorocul el. era adunat cu, adică trăia să vină la o întâlnire. Și trimite cineva, îl căutau pe Samuel, îl trimite cineva în Cartea Regilor, 1 -a Regi, capitolul 9. Și când veți ajunge în cetate, îl veți găsi până nu se duce pe acel deal la prânz. Deci se ducea la prânz Vede al el și zice așa, căci poporul nu începe să mănânce până nu vine el. Nu cotează cât de foame. Până nu dă binecuvântarea propietului, nu vine. Pentru că el binecuvântează jerva și după aceea începe să mănânce. Deci, ori de câte ori este un preot, cereți vine cuvântare să știți. Binecuvântarea mesei, binecuvântarea lucrurilor pe care le aveți de făcut, vine i cuvântare. Dacă e preotul la masă cu voi, nu vă sfiți, oriunde ar fi. Ce bine binecuvântare. Nu săriți peste binecuvântarea preotului ca și Când, când ai preotul la, la masă, el e reprezentantul lui Dumnezeu. Când ai sări peste binecuvântarea preotului, da, păi și eu pot să facă rușine. Zic, Tatăl nostru și Doamne dau Nu nicio problemă. Când tu l-ai ignorat pe preot, de fapt nu l-ai ignorat pe preot, l-ai ignorat, ignorat pe Dumnezeu care l-a așezat preot. Deci tu mă punându-l deoparte pe Dumnezeu. Și deci, acum nu mă mai interesează Dumnezeu, mă interesează numai pe pica mea. Mâncarea mea așa de Mă să aminte de cum se fură binecuvântările acum. Iacov și Sau. Vă amintiți? O scenă foarte interesantă. Iar ca să vedeți ce conținut important au cuvintele noastre în a binecuvânta. Isac era foarte bătrân și avea doi fi, gemeni, gemeni. Numai că și la gemeni unul iese primul, alt al doilea. Da? s a ieșit primul, Iacov al doilea. De ce îmi spun lucrul ăsta? La noi acum nu are mare importanță, dar la evrei era extrem, extrem de important. Primul născut întotdeauna moștenea jumătate din avere, următorii cei lanți, cealaltă jumătate, indiferent erau, 10, 20, 30 se cealaltă jumătate. Primul avea dreptul de jumătate din avere. Dacă erau numai doi, se împărțea la doi, într adevăr Dar, tot primul născut era așteptat să fie Mesia. Oricare prim născut al celor drepti din Vechiul Testament s-a să fie Mesia, să știți? Adam s-a așteptat, a aștepta, la primul născut, să fie Mesia. Așa s-a așteptat el. Nu a fost. Avram la fel, Isaac la fel, toți s-a așteptat să fie Mesia. Da? A de zile tot au așteptat să fie Mesia, până a venit Maica Domnului. Și binecuvântată între femei, auziți? și bine cuvântată de pântecelui tău. Adică direct de Dumnezeu a fost binecuvântarea asta. Iacov și sau știți că atunci când Avram a mătrânit, l-a chemat pe Isaac să-l binecuvinteze. Și la bine binecuvântat și a dăut, dacă vreți, era un fel de testament. Bine un testament nu scris la notare, ci cu niște vorbe rostite în fața lui Dumnezeu pe care nu le mai putea retracta. Adică dacă binecuvântai se un om, nu mai putea să zici, gata, se schimbă binecuvântarea. Testamentul se poate schimba, dar binecuvântarea nu. Și acum, Isaac îmbătrânește și el și își cheamă copiii la binecuvântare. Fiind sau cel mai mare, era preferatul lui Isaac. Esau avea o diferență față de Iacov, era un gemen, dar diferența era că Esau era mai păros. Avea păr mai mult pe brațe, pe mâini, pe picioare, era mai păros. Ăsta avea părul mai mic. Da? Bun, și acum Isaac îl cheamă sau? Uite, am nu mai văd bine, era aproape orb. Du-te și tu ești vânător puternic, du-te, prinde un vânat, adu un form de mâncare ca să te binecuvintezi. Iar în ritual de stat la masă pentru binecuvântare, vedeți liturgia, stat la masă și cine am părăsit. Bun, se duce sau la vânătoare, nu o el așa de repede. Rebeca, soția lui, care a ascultat și care prefera pe Iacov, ce mai hai repede ce-a zis tata. Nu zic că el acum. Da, și ce vreau să fac? El e întâi mă Știți că înainte sau și-o vândut dreptul de întâi născut la Iacob, pe un de linte, iară pe mâncare, că era fomică nu a răbdare. Rebeca ia un ied din turmă, îl gătește frumos, așa, face o tocană bună, cum îi plăcea la Isac, și îl trimite pe Iacob la taică să se binecuvinteze. Bună, da. cum să zic eu, cine sunt? Păi zici ești de sau, dar da, dacă mă cheamă aproape și mă pipăie, se vede că nu sunt așa de păros. Păi ia puneți blana asta de ied pe stămâinile tale și-o pus blana de ied ca să fii mai păros, le-o legat de el acolo cum le-o legat și du la Isac. Du duce Iacob la Isaac, tata a venit cu mâncare. Dar cine ești tu? Eu sunt de sau, fiul tău, nu mai trebuie să fie. O, zice, parcă vocea a amână ca lui Iacob, dar ia mai aproape de tata. Vine ăsta mai aproape, pune mâinile așa. Îl pipe pe pământ, la mâini sau la e sau. Și atunci începe. Să fii binecuvântat, între în toate iaurile, toți frații tăi să slujească, să fie supuși. Și dăi și dăi și dăi înainte de câte binecuvântările. Mănâncă, ia copine, ăsta frumos pleacă, apare sau frate, sunt cu cuvânatul, până la urmă prinde și el. Bine, să rămână, tată tata. Am venit cu mâncarea. Păi, cu ce mâncare? Păi, nu mai trimis să mă binecuvântez. Vaidim, dar ăla ce au fost înainte la binecuvântare, cine a fost? Păi n-am fost eu, tată. Cred că a fost Iacov. Cum da, erau? Mâinile tale. Tată, eu acum am venit la vânat. Iar mă, păcălind Iacov. Iar mă fura binecuvântarea. Dar nu mai e nimic pentru mine, zice sau. Păi, bă, mai am câteva. N-am mai puține. Și mai rămas ceva binecuvântări. Adică, să-ți rodească și ție pământul bune. i să... am mai zis că de astea simple. Dar pe frate s-o l-a peste el. Bă, când au văzut. Gata, mă duc și-l omor. Mă, să nu-i faci ceva, la frate. Rebeca știa deja. Uitați-vă ce înțelepciune a avut și Rebeca, încât zis, Iacob, bagajele și pleacă. Unde se văd mamă. Du-te cât vezi cu ochii. Departe, la neamurile lui, acolo o acolo, mesopotamea, departe. Păi pentru asta a fost bine binecuvântarea, ca să plec de acasă. Voi habar n-ai tu ce înseamnă binecuvântarea asta. Faptul că tai că ești binecuvântat va influența toată istoria urmașilor și urmașilor tăi. Și Iacov? Cine este? Cum e mai numit Iacov? Israel. Israel. E Tatăl întregului popor ales al lui Dumnezeu, vă dați seama? De la o simplă binecuvântare pe care au o în serios și pe care e sau nu prea luat o E s-au numit după aceea Edom. Se pare că din neamurile lui au venit arabii. Așa se de De ce? Pentru că ați fi dat binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă să seama ce importanță mare are binecuvântarea? Poți să pleci de acasă. O citiți în Vechiul Testament să vedeți ce urmări a avut cuvintele lui Isaac asupra fiului lui Iacob. Când s-a dus acolo la socul sau la bar? Zice, uitați mă cu turmele. Cei de bun. Vrei nevastă? vreau pe fi ca Rahela, știi? Bun, nevastă. Șapte ani în slujești. Noi, care dintre noi am slujit șapte ani pentru. poate ca să avem unde să fie? Șapte ani în slujești. La mine. Bine, slujești. Și dar, ce plată îmi dai? Păi, spune-tu, ce plată? Păi, hai să ne gândim așa. Și uite, turma asta de orice mare și frumoasă e. are o are două neagre. Atât. Noi zice, toți miei negri să fie a și mie, i să fie a Da, super, cărșașa miei negri se las foarte puțin. Mă, din anul ăla, nu miei am negri, nu m-am negri, negri, negri, negri. Aia al puțin teesă, răcuții și Și s au făcut ea o turmă mare, mare, mare, mare de oi. Eu urma și la sofrusul, că avea foarte multe oi după șapte ani l Nu-i o nu dată pe Rahela, i-o dată pe sora sa cea mai mare. Păi la noi așa ai în cea mare, trebuie să se mânte prima, avea fața stupată, noaptea nu anunțe, nu, mă zic, o să căsătorim cu ea, gata. Păi bun, dar eu o iubesc pe Rahela, eu pe păi, ea vreau. Încă șapte la lucru. Încă șapte la Bun, acum acum cum face cu plata? Păi zi tu socurile, faci cum vrei. Dar acum ei, negri să fie am al, ei, mi să fie al Bine, mii socurile. Asta e bine cu nu -a mie, am nimic, să-l nasc pe Înțelegeți cum a lucrat Dumnezeu? Deci, el s sunt dus cu mine în buzunar și s-a întors de la soclu, cu două soții, cu o grămadă de copii, da? și cu turme multe, multe de voi, cu daruri multe. Deci, știți, s-au sau la un moment dat, ce cum să fac oie sau cum? Care de ani de zile vrea să mă omoare, de 20 de ani mă așteaptă să mă omoare. Ce fac? Îi bine binecuvântarea în față. Și o trimis. Darul, oi și turme și cadouri dacă vreți, uleiuri și miere și tot ce au putut el o în față. Darul sau, Și atunci s-au îmbunat inima lui sau Și a zis, gata, E Bun. A să vedeți ce importanță mare are binecuvântarea. Mergem mai departe. Cum binecuvântează omul pe Dumnezeu? cum am văzut cum binecuvântează Dumnezeu pe om. Dar noi oamenii cum bine binecuvântăm pe Dumnezeu? Zice psalmistul David, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Păi, în primul rând, când te rogi, tu pe Dumnezeu. Când vorbești cu alți oameni despre Dumnezeu, bine cuvinte. De bine. Dacă spunem bancul cu sfinți, bine trebui binecuvântare. Da? Feriți-vă de asta. Bancul cu cele sfinte, nu. Nu zic să nu prinți dar nu cu cele sfinte. Astea sfinte nu se iau de râdere, nu se iau în ajocuri, nici cu Dumnezeu. Da? Când văd că e unul și pe păi, internet sau pune bancul despre Dumnezeu, nu are vedere, nici nu stau să ascult. Dacă e bun sau e rău, bancuri cu Dumnezeu nu se pot pune. Da? De asta noi îl binecuvântăm pe Dumnezeu când vorbim pe Dumnezeu, de bine, la ce e Apoi zice, în te voi binecuvânta, Doamne, de fiecare dată când îi cântăm lui Dumnezeu. Când recităm o poezie despre slava lui Dumnezeu, noi îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Dar în orice fel de adunare îl binecuvântăm pe Dumnezeu când vorbim lucrurile sfinte, ale lui. Apoi, de la om este laudă, este e bine binecuvântării, de laudă, de preamărire și de mulțumire a Lui Dumnezeu, toate sunt binecuvântări. Așa binecuvântăm noi pe Dumnezeu. Acum ziți despre pe împărăție. Cum e cu împărăția? A venit sau va veni? Oh, că la sfârșitul viacului o să vină Lui Dumnezeu și atunci o să vedem. Și avem câteva elemente pe nou. Rai, e și o să vină și E undeva departe în rai și o să vină și pe pământ. Hai să vedem. Avem câteva versete. Matei, capitolul 4, zice: De atunci a început Isus să spună, să promodească. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Cum s-a apropiat? O zisa cu 2000 de ani. Era aproape. Eu mințit? Pocăința că s-a apropiat. Ce înseamnă că s-a apropiat? Aici. E aici, aici, aici, aici. Foarte aproape, foarte aproape. Sau, zice, în rugăciunea Tatăl nostru, vii împărăția ta. Chemăm să vină. Adică, în viitor. Da? Apoi, Luca, în capitolul 17, fiind întrebat de farisei, când va veni împărăția lui Dumnezeu, le-a răspuns și a zis: în lui Dumnezeu nu va veni în Și nici nu vor zice iată-i sau acolo, căci în lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Dar cum e împărăția? Trecută, prezentă sau viitoare. Și că este. Deci nu că va veni nu știu când. Este prezentă. Vă mai dau câteva versete. În capitolul 11 de la Luca zice a fost întrebat cu ce putere face acestea? Și dacă eu cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată, a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Deci împărăția a și venit cu prezența lui Hristos, împărția este venită. Da? Sau când am o Mătrezătorul, vă aduceți aminte, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Zice, spune-ți-l Ioan, ori văd, șchiopi umblă, să l, -l lui se se binevestește, le proști și să Ce sunt astea? Semnele împărției. Deci Hristos, prin venirea sa în lume, a adus împărția lui Dumnezeu deja pe pământ. Bun. Mai departe, cum înțelegi Biserica este taina împărăției. Adică este locul în care trecutul istoric și viitorul satologic devin prezent continuu. No. <gâng -i> cum e asta? Deci asta face biserica. Ne scoate, cum am zis, ca și la Narnia, ne scoate afară din prezent, ne scoate în afara timpului și înglobează-nea în și trecutul și viitorul și face un prezent continuu. Vă spuneam... Dumnezeu este în afara timpului. De noi este foarte greu să înțelegem cum Dumnezeu știe totul. Chiar și din viitor le știe pe toate. Pentru că El nu trăiește încadrat în timp. Liturghia tocmai asta este. Intrarea noastră pe poarta împărăției, prin cuvântarea asta mare, intrăm pe poarta împărăției și ieșim în afara timpului. Zice uitați-vă într dintre rugăciuni, aducându-ne aminte de această poruncă, ce înseamnă că ne aducem aminte? Noi folosim exprimarea la trecut. Uitați-vă de ce ne aducem aminte. De toate ceea ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de groapă, de învierea de a treia zi, de înălțarea celor, de șederea de a dreapta, de cea de-a doua și să învite iarăși venire, ale tale într-ale să țință de toate și pentru toate. E clar că ne amintim de cruce, de moarte, de groapă și de înviere și de înălțare. Dar cum ne aducem aminte de a doua venire? Înțelegeți? În Sfânta Liturghie, noi trăim și a doua venire ca și cum ar fi trecută deja de suntem în afara timpului. Trăim și judecata lui Dumnezeu. Nu zice Domnul, Cei ce crede în mine, la judecată nu va veni. Și s-a mutat din moarte la viață. Asta înseamnă împărăția. Asta e liturghia. Dacă am trăit eu cu adevărat, noi nu am avea nicio frică din sfârșitul lumii, că deja am depășit, am trecut peste sfârșitul lumii. Suntem dincolo de sfârșitul lumii prin Sfânta Liturghie. Asta e cortina ce se deschide. Apoi, Realitatea bisericii cuprinde în ea elementele împărțiri care sunt reale nu numai în mod spiritual, ci și material prin euharistie. Dar deci numai la modul simbolic și chiar la modul real. Uitați-vă ce zice Leonid Uspenski zice așa Biserica ne pune în față icoane văzute ca să ne ridice la ceea ce este nevăzut, la ceea ce este inaccesibil simțurilor noastre externe, deoarece noi nu suntem capabili să ne ridicăm la contemplarea lucrurilor spirituale zice Sfântul Ioan Damaschim fără un sprijin oarecare și de aceea ca să ne ridicăm avem nevoie de ceea ce este înrudit și de aceeași natură înțelegeți ce face liturghia exact ce face icoana icoana ne dă ceva înrudit de aceeași natură cu noi pentru că noi nu suntem în stare să vedem dincolo de icoana icoana, așa e și numită de mulți părinți ai bisericii fenoastră către Împărăția Lui Dumnezeu prin icoare, noi vedem în Împărăția Lui Dumnezeu deja. Ei, liturgia nu e altceva decât aceeași Împărăția Lui Dumnezeu adusă aici pe pământ. Aici, în biserică, noi trăim Împărăția Lui Dumnezeu într-un chip concret, real și adevărat. De aceea, vedeți, părinții bisericii nu spun că Împărăția e undeva așa abstract. Unde? Păi imaginez eu un capul meu că aici e Hristos și am noi niște stări emoționale și cred că acolo... Nu! La modul foarte, foarte exact, foarte concret, Dar Noi nu suntem cu simțurile noastre, împărăția nu e accesibilă. Și atunci Dumnezeu se coboară și aduce împărăția prin taina Sfintei de Dumnezeu la noi. Biserica este așadar locul unde oamenii ies afară din timp și spațiu și intră în împărăția lui Dumnezeu. De asta când veni la biserică, o să vedem la Hirovic, zicem, toată grija cea lumească de la noi să o le Absolut tot. Noi am intrat în împărăția lui Dumnezeu. Păi vă dați seama, Cine intră în Împărăția Lui Dumnezeu mai așteaptă să iasă? Păi vrea să nu mai iasă niciodată. Atunci când ai conștientizat asta, că s-o deschis cortina, păi nu mai aștept să se închide. Îmi pare rău când se închide. Îmi pare rău că trebuie să mă întorc din nou pe pământ, în timp și spațiu. În vânta liturghiei, omul iese din contextul lumii, intrând în Împărăția Lui Dumnezeu, care este prezentă tocmai prin prezența reală ale Hristos în cineva deci, ieșim din lume și intrăm în împărăție. Cum se încheie cuvântarea cea mare? Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Am zis, e binecuvântată împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Și răspund și Amin. Știți ce înseamnă Amin? Așa, Așa să fie. Așa să fie, da? Adică, este un prezent și un viitor fără sfârșit. Când zicem, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelegeți? Inclusiv asta ne arată uh, ieșirea în afara timpului și a spațiului. Cortina veșniciei este binecuvântarea asta. Am zis, Amin înseamnă așa să fie. Dar așa să fie înseamnă că eu confirm. Eu sunt urma că, că zic așa să fie. Eu sunt de acord, adică am înțeles ce se întâmplă cu binecuvântarea asta. Am confirmat și am intrat în starea împărăției. Când am zis Amin, Apoi înseamnă că nu mai scot telefonul, că nu-i telefon în împărăție. Înseamnă că nu mă mai interesează cum e îmbrăcat cu tare sau cu tare, nici măcar cine participă la liturgie, nu mă mai interesează. E binecuvântat de împărăția. Amin? Amin! Când răspundem amin, noi confirmăm că intrăm în împărăție. Uitați ce zice în Cartea la 1, capitolul 16. Binecuvântat fie Domnul Dumnezeului Israel din veac în veac. Și tot poporul a zis Amin, Aliluia. Adică, integrarea noastră în liturie, e un răspuns. Dacă binecuvântarea și de început și de final este cortină, înseamnă că liturghia însăși este ca o piesă de teatru. A fost la un moment dat, în Bulgaria la o conferință și am un preot din Georgia foarte inteligent, vreo șapte limbi străine vorbea și ne-a vorbit. Omul ăsta despre împărăția lui Dumnezeu văzută ca o piesă de teatru, de Liturgie văzută ca o piesă de teatru. Ce liturghie ar trebui să fie cea mai înaltă piesă de teatru, mai frumoasă decât toate scenetele și teatrele și filmele ce le-ați văzut vreodată, în care scena nu este în față, ci toată biserica este scenă, actori nu sunt preoții și cântăreții, ci absolut toți cei prezenți, văzuți, și cei prezenți, nevăzuți, sunt actorii acestei piese de teatru. Adică, și că din și preoții, și îngerii, și Hristos, și mai ca și Sfinții, toți suntem pe scena asta a împărării. Vedeți, nu întâmplă și biserica e făcută a, ortodoxă, în formă rotundă, ca să arate universul acesta, sfârșit al lumii, în care noi intrăm prin Sfânt al Da? Deci noi deschidem! piesa asta de teatru, și participăm la lucrarea de a lui Hristos. Suntem prezenți acolo, cu el la botez, că aducem daruri ca și magii, nu? am zis data trecută la proscomodie, cu el la jertfă, la răstingire, împreună cu Maica Domnului, cu Ioan, împungem împreună cu uh, sutașul, frângem trupul Domnului, îl băgăm în mormânt, îl scoatem din mormânt, îl înviem, îl înălțăm la cerul, participăm la toate actele astea. Asta este sceneta! Da? O scenie atât de fascinantă, încât la sfârșit, ce zicem? Am văzut lumina acea de Dumnezeu. Asta ar trebui să se întâmple dacă noi trăim cu adevărat liturghiei. Apoi, Neemia zice așa, mai întâi, Ezra a binecuvântat pe Domnul Marele Dumnezeu și tot poporul ridicându și mâinile a răspuns, amin, amin, și plecându-și s-a închinat din Domnului până la pământ. Deci, cuvântul ăsta, amin, confirmarea asta așa să fie, a fost foarte desfolosită în vechiul testament. Sau Apocalipsa numește Aminul însuși Hristos. Foarte interesant. Cel care garantează că așa va fi este Hristos. El este garanția că ceea ce spunem aici nu e teorie, nu e o poveste. El e garanția vieții adevărate. Și a părății. <coughs> zice așa, sunt eu. Îngerul Bisericii din Laodicea scrie. Acesta zice ce este Amin. Martorul credincios și adevărat începutul zilei Lui Dumnezeu știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici fierbinte, ori ai fi rece sau fierbinte. Astfel fiindcă ești clănicel, nici fierbinte, nici rece, am să te învărți din cura mea. Lui Hristos nu-i placă stările astea. Oare să cred, să nu cred? Intru sau nu intru în liturghie? Mă duc sau nu mă duc? Nu, lui Hristos îi place să fie ori să arz pentru el, or să fii rece. Dacă e rece, știi ce îți faci. Știți de ce folosește Ioan imaginea asta? Eu am înțeles tare mult când am citit că la odicea erau două feluri de izvoare. O parte cu apă fierbinte, apă termală, care se tratau de toate felurile de boli, da? și alta izvoare reci, cu apă foarte curată. Și Ioan pune balanța asta, ce nici rece, Ești buf, bun, nici e băut, nici fierbinte, ca să fi bun în tratament. Ești așa, mă ce? Pentru baie ești prea rece, pentru băut ești prea caldă. Deci Ești așa, de mijloc. Ești între ele. Cam cum zice Mântuitorul, nimeni poate să slujească la doi domni. Și lui Hristos și lui Mamă. Și la noi care e avantajul că suntem reci, Adică avem rece bună de băută. noi. Dacă noi suntem reci, măcar știe Dumnezeu ce e cu tine. Adică ești rece, tu nu ai nicio treabă cu Dumnezeu. Știi ce să facă cu tine. Dacă te vrei, fățar, nici pățarnic, nici rece, nici fierbinte, știi, Doamne, păi eu mai vin la biserică, dar nu cred chiar cu adevărat. Nu e asta, stare? asta e cea mai groaznică stare. Măcar la bă, eu nu mă duc la biserică, nu mă interesează Dumnezeu, eu sunt ateu, bun, ce zici despre de unul din ăsta? Să-l tu te duci în e că-ți e Să-i ales să fii fără Dumnezeu. <coughs> la cei fierbinți care ar pentru Dumnezeu, stămare l la rai, e liber. Dar ăștia îi cam ei. Ce facem? Păi, mă aș duce și la Rai, aș fi și cu Lumea, aș fi cu Dumnezeu, aș fi cu Lumea, da, nu ți spun de nimic. Înțelegeți? Nu-s folositor la nimic. Mă duc la liturghie, dar eu nu gust din liturghie. Stau așa, știi? Pară mălăiață. Oare nu dă Domnul ceva să vină? Dar păi... dacă nu Domnul Păi, Domnul dă, dar, dar e adevărat că e mult mai bine să fii prezent decât să lipsești. Da? Pentru că dacă lipsești de la liturghie, n-ai șansă. Dar dacă mergi numai mecanic la liturgie, e ca și cum nu merge. Dacă mergi la liturghie și stai, nu, nu sunt mai gata. Ai ține un părintele ăsta. Dar ce să ne povestești aici? Sau se termină liturghia, faceți testul ăsta. Și mă duc acasă. Oare ce Evanghelie a fost? Că nu-mi aduc aminte. Nu știu nimic. Câți oameni merg la Sfânta Liturghie și nu-și aduc aminte nimic. De ce s-a vorbit acolo? De ce Evanghelie s-a citit? Asta înseamnă că mintea mea a fost afară din liturghie. Deci am intrat în împărăție cu trupul dar sufletul meu, mintea mea, hăhă, cu parte din părăție. Asta zic, ca să arzi văd Hristos, trebuie să fi trup și suflet acolo în Nu. Mai avem câteva. Ce înseamnă binecuvântarea? Înseamnă un control al limbii. Uita ce zice Iacob în capitolul 3. Limba? Nimeni dintre oameni nu poate să o domolească. Este un rău fără astâmpări, este plin de venin, aducător de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu, i-au zis, și cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Nu, asta e. Nici rece, nici bine, da? Și binecuvântezi pe Dumnezeu și îi blestem pe oameni sau în jur. Din aceeași gură bine binecuvântarea și blestemul. Iacov zice, din și zvor poate să ia apă curată și apă otrăvită? Nu, că se otrăvește celălalt. Ce nu trebuie, frații mei, să fie acestea așa. Deci, dacă tu ești un om al binecuvântării, un copil al Dumnezeu, scoți pe gura ta apă curată. Cuvinte de bine, binecuvântare. Nu mai dai drumul la alte prostii. Nu mai dai drumul, Moș limba, dar nu mai spui prostii. Din niciun fel, din nicio culoare. Că pe, pe gura ta curge râul dătător de viață al cuvântului Dumnezeu. Vedeți, Hristos e cuvântul. Dumnezeu prin cuvânt a făcut toate. Și noi, prin cuvânt, avem o putere, să știți. Cuvintele noastre au putere. De a ridica sau de a dărâma. Mai departe. Unul Petru zice așa, cei ce, ce voiște să iubească viața, să vadă zile bune, să-și oprească zilea de rău și buzile sale să nu grească din de Deci, vrei să iubești viața, să vezi zile bune? Oprește-l tâima de la rău, de la blesteme și de la injurii. Puneți Bine cuvântați pe cei ce vă prigonesc. Bine cuvântați și nu Ia au zis la ce nivel ridică Domnul. Adică ea care mă va jucurez, care mă scuipă, ea care mă juri eu ce să fac, să-i bine cuvinte să nu blestem. Să nu răspundă înapoi cu aceeași monedă. Să nu aprind focul ăsta al blestemului și al urii și al răutății și al injuriei răspunzând cu rău răului. Și răspunde lui cu bine. Și este bine cuvântarea. Ca și concluzie. Ce am terminat aici? Transmiterea harului lui Dumnezeu. Transmiterea harului Harul Dumnezeu. Al celorlalți. Avem o întrebări? Da. Ca mai putem să vedeți și Da? Chiar indicat. Tocmai asta înseamnă, să binecuvânteze. cu te faci la asta? ți Domnul Limba! <laughs> da? Cum zicea, Părintei Cleopa aveau o binecuvântare pentru toți. Mâncava raiul! Da? Mâncete raiul! Mâncete binele! Sau mai făcut mai ca domnul. Da. Mergi cum ai ca Domnului, Sfinți să te lumineze. Eu tot aud un coleg, dar nu știu dacă e bine să zice. Să vă îmburge Dumnezeu răi. Să-i îmburge Foarte bine. Orice cuvânt care ridică omul în sus. Vedeți, sunteți deja cu zâmbetul pe buze când au zis bine cuvântările astea. Deja prin asta se vede, păi dacă trântești o jurătură, ce mult faci, ce face cel care aude? Ah. E clar ce efect are, nu? E foarte limpede. Și culmea tău asta este. Că parcă nu ne place să-i facem pe oameni să zâmbească. Mai bine să-i facem să-mi să crunte, să sufere. Că mi-au greșit, că mi-au tăiat calea, nu? M-au și m-au depășit, nu știu, de la semafor. Da? Și m-apuc și dau și-mi blagoslovesc eu din alea. De la de la De la, de la În să zic, zic ce-l de bine? Ne doare limba. Altcineva, alte întrebări? Sau completări? Încălcarea poate să fie, este și ca o, ca o putere ce vine asupra noastră, din puterea cuvântului rosit, acea energie pe care o transmite cuvântul și automat scala noastră se ridică. părinții, Sfânt și Sfânt, bine cuvântarea înseamnă tocmai asta, a pune toate în întreaga lui Dumnezeu. Deci când ai cerut binecuvântare de la duhovnic sau când ai spus cuiva o binecuvântare, chem Harul Dumnezeu să-L pună în rânduiala Lui, adică să fie Doamne, după voia Ta toate. Asta e binecuvântarea. O doză de curaj. E păi clar că doză de curaj. De, e de credință, de încredințare în urmăratul Lui Dumnezeu. Că nu suntem singuri. Da? Asta e. Când ești binecuvântare, nu ești singur. Ești cu Hristos, cu Maica Domnului, cu Sfinții, cu toți care se roagă pentru tine. Toți care te vine cuvintea Bun. Mai sunt întrebări? Completări? Cam atât. Mulțumesc de rugare. Da.